Uh -huh, uh -huh. Da, da, așa este Când am vopsit blana, eram tinița unei case uh -huh. Acolo erau și pui de aur ah, ah. ah! uitați-vă, aceasta este casa e sigur, cărbunașule? Păi nu vezi? Am desenat un semn pe perete Cărbunașule, cărbonașle a uitat ce ne-a spus Cod-Codac Citește ce scrie pe tăblița ninată deasupra peretelui mm. Păstrați-mă, vă rog, curat, nemâzgălit și nepătat Am citit e... Dar ce să fac? Dacă nu desenam semnul, acum n-aș mai fi recunoscut casa. Nici nu era nevoie. O descopeream eu oricum. Da, da, da, da, da, da, cărbunașul are dreptate. S-ar părea că suntem pe drumul cel bun. Da. Sst, vorbiți mai încet, să nu ne audă tâlhărița. Da da da. Da, da, da, da, urmele urmele pe care le adulmec duc spre pivniță. Să ne strecurăm tip-til, să nu ne simtă. Ce-ntuneric este da Stați, stați că vă luminez eu drumul pe scări Sunt doar un carbonaș, știți bine Carbonașele parcă ca ai fi un licuriț mm, Treci tu înainte <sus> Parcă se aud niște glasuri subțirele, mititele Hă? Sunt moți, cioc și chip. le recunosc glasuri cerește? cere, ce spun Să ascultăm ce spun <sus> Acum trebuie să se întoarcă tâlhărița și să i cu noi. Dacă am putea scăpa din cotețul ăsta... Tot nu ne folosește la nimic, pentru că nu putem ieși din bivniță. Da da, da, da, oricum am găsit poate un colțișor mai întunecat unde să ne pitim, dar așa... Ce ar fi să ne opintim toți trei deodată? Cum să cum? ne opintim ce? Da. Uite așa, să trecem unul lângă altul și să împingem cu toată puterea. Ei, cine știe, poate vom reuși să rupem vreo două din gradile cotețului. Asta, da, acum să începem, da. gata? Da? Ei, rup! Ei, rup! Ei, rup! Degeaba ne muncim. Trațile sunt mai tarde că puterile noastre. Hai să mai încercăm o dată. Trudă-ți nu te descuraja. Vino lângă mine, hai. Mm, Bine. Hai să mai încercăm încă o dată. Sunteți gata? Da. Da. Ca să ne stricurăm afară Trebuie să mai rupem o grată Mai ales că vulpița ne-a hrănit din belșug Și ne-am cam îngrășat în ultima vreme Ți-am spus eu Și să nu te lăcomești la mâncare Dar n-ai vrut să mă asculți. Ai mâncat și mâncarea mea Ei, Tu care ai rămas mai subțire, Ai putea să te stricori afară A, Nici nu mă gândesc eu să mă plim pe afară, și voi să rămâneți în cotei? Da, da, Moț are dreptate. Nici eu n-aș putea să fac una ca asta, ci stați, nu vă grebiți! Ascultați-mă ce vreau să vă spun! Hai, da? hai, hai spune, spune mai hai, repede hai de. că Nu avem timp de pierdut! Uitați ce mă gândesc! Da, da! Cine știe dacă vom reuși să rupem și altă gratie ca să putem scăpa cu toții! Așa că ar fi mai bine să se strecoare moța afară, să deschidă ușița cotețului și să ieșim și noi! Minunată idee! Hai, moț! Hai! încearcă să treci prin locul unde a fost pe care am rupt-o! Așa, bravo, ai ieșit! Ah, ce bine! Acum nu mai pierde timpul și deschide ușita! E legată cu sârma! Deschid cu ciocul! mine Și dumneavoastră, puișorule moț, de unde ma, de pe unde ai ieșit? Ascute, nu pună Uite am și pus Da-mi drum drumul, drumul, dar înapoi îmi alături de cip și cioc. <booming> Tot împreună vă veți învârti și pe frigare, că vă fac friptură pe toți trei. <cheering> am pregătit câte-o frigare pentru fiecare. Parcotețul. Așa. Ha, ha Acum nu mai aveți pe unde să vă sprecurați până încing eu focul. Ha -ha. Ah, Ce-am să mă mai ospătesc cu voi Așa ceva nu se va întâmpla Uite uh, și pe cuțu, -cuțu ga, ga, ga. cu una ga, cu Gagaga și Cărbunaș Am venit să salvăm puișorii Nu mai spune ga, ga, ga. Și credeți că după ce m-am străduit să inhați si și să îngraș, Am să vi dau înapoi? <laughs> Dacă nu-i dai de voie, ni vei da de nevoie ga, ga? Așa! Uite că tremur de frică, de frica voastră. Să ne de aici, batine, Nu le lăsați prădătul hăriței, iați-ne puneam de fricare. Fiți fără teamă, vă vom scăpa. mă fac să râd cu țuctuțu. Nu râde, nu râde, tulhărițo. pregătește te de luptă? Da, de luptă. Hmm. Ne vom bate în duel. Hai. Văd că ai mai multe frigări. Una iau-o tu, a doua o iau eu. Ne vor servi drept spada. Bine, dacă aceasta ți-e pofta, Am să mă port și eu la fel. Nu contează, te-am învins. Și acum, pentru că tu nu mă mai poți ajunge cu frigarea, am să te răpun cu frigarea mea. Bine, dar spuneai că și să te porci tu la fel de frumos cum s-a purtat el cu tine. Și ce dacă am spus? Și apoi, ce te amesteci, ga ga, ga. Ha, După ce spăvesc cu cuțu-cuțu, îți vine și ție rândul. Ce mm. a sunat ceasul cuțu-cuțu. Când voi sfârși de numărat până la 3, s-ai isprăvit cu tine. Unu, doi, arc! Mă vrea cineva de Ajutor! Ajută! <sus> bine, mimi, gunoi! Mă ia drumul! Tocmai bine să pot ieși și eu din groapă și să începem lupta! Hai de mine și de mine! Nu o să mă mai pot lupta ca înainte! Mai intră ceva noi! Praf de cărbune! Praf de cărbune cu metriță! Bravo, carbonaiciule! Te dai în vină să vulpiți Nu! Nu! Vom continua lupta! Așa? Da! De data asta nu-ți mai merge! Am Așa! Să ajungem mai repede, iar zice să folosim motocicleta Da. Bună idee, cărbunașule! Știi să conduci cu Dupa După toate regulile circulației. Da, unde o fi motocicleta? cam în pivniță nu Veniți cu mine, că știu eu unde e. Hai să mergem, deci. Pe voi, pâișori, o luăm Să nu zăboviți mult! Doar cât aducem motocicleta în fața ușii. S-a prefăcut răpusă și cum a rămas o clipă singura și tulito. Stai sa adulme curmele. Pădiți, din pricină că ați fost atât de slab, n-am putut să mă ospătesc până acum cu voi. Ha -ha. Dar astăzi să găsesc numai un loc potrivit și vă înfulec așa cum sunteți. Noi nu ha -ha. suntem slabi și prăpădini, no. dar pentru că ești lacoma, vrei să fim cât mai grași. Cum văd, ești obraznic, rău, mot. nu fii atât de sigură că ai să ne înfuleci. Și tu nu? Nici nu mi ndoială Hoțoaico. Ga-ga-ga, cu și Cărbunașul vor veni la timp să ne scape. Așa? Găsesc eu ac și pentru cojocul lor. Deocamdată sunt aici la răspântie și trebuie să văd încotro cotroso o iau. Stai că mi-a venit o idee năstrușnică. Rămân pe loc! și. Cu noi ce vrei să faci? He, he, he. Pe voi vă cocot sus pe o creangă tocmai în vârful telului ăsta! Piu, Nimeni nu o să vă zărească Și chiar dacă piuiți, nimeni nu o să vă audă O să stați acolo până îl prim pe cuțu, cuțu În capcana pe care am să o meșteresc îndată Capcană strașnică, vânătorească Din care nu o să mai poată ieși Cuțu-Cuțu oh, e cel mai primejdios Cu ce la s doi termini o repede eh, Acum, după ce v-am agățat, mă și apuc de treabă Iubi, iubi, iubi, iubi, ce ne face? Dacă îl prinde pe cuțucuțu -cuțu în capcană, s-a îsprăvit cu noi. Și da. ar trebui să-l vestim sau să ia prin altă parte. Cum să facem? Da. De aici de sus îi putem vedea pe cuțucuțu, gaga -ga și cărbunașul, dar n-au cum să ne audă, oricât am striga. Fiți fără teamă. Am să vă ajut eu. Cine, Cine vorbește? Eu, Teiul. Ah, de altele am păgăduit și lor că am să ajut să vă salveze. uitați vă. Chiar lângă voi s-a așezat o rândunică. Cip-cirip și rândunică fie oricât de mică I-ci-colo, vino, dute, zboare, iute, jute, iute, iute Hei, rândunico, ce vezi, colonzare? Teule, văd, văd pe cățelul detectiv cu cuțu, cuțu Pe cărbunașul cel negru și pe gâzcanul Ga-Ga-Ga a -ga -ga. niște urme Acum se îndreaptă spre noi Zboară repede, rândunico, și spune-le să ocolească drumul cel mare Să ajungă la răspântie pe un drumeag Dar de ce? Ce s-a întâmplat, Tăiule? Acum nu-i timp de pierdut, Zboare repede Am să-ți povestesc eu când te întorci. Bine, Tăiule, am și spurat Nu mai să ajungă la vreme Nai ai grijă, moț Să vedem acum ce mai face cu metrița Așa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 Chiar în mijlocul răspântiei. O acoper cu iarbă să nu o observe. Aici, ori de unde ar veni, n cum să se ferească și va intra cu labele în ea. Strașnic! v de durere în timp ce Gagaga -Ga -Ga și Cărbunașul vor fugi să le zbârnie tălpile. Iar eu mă voi ospăta în sfârșit. Cu puișorii de aur! <laughs> Până atunci să mă trag la umbră să-i prindesc pe urmăritorii mei. Oh! Iată că vin Chiar așa cum am socotit Pe un drum ocolit <laughs> Iată ne ajuns pe aproape de răspândie. Cunosc foarte bine acest loc! De aici se desfac patru drumuri Nu-i treabă ușoară să nimerești drumul cel bun Pinte afli ca apă La răspundie de drum Trebuie să chipzuiești Drumul bun să nimerești Aici nu e atât vorba de chipzuială Cât de adulmecare Sigur, sigur Gaga ga, ga are dreptate Trebuie să adulme curmele Rămâneți voi doi aici Iar eu să trec chiar în Răspândiei. De acolo am să simt numai decât pe care drum a luat-o vulpița Când vă fac semn, veniți după mine Bine, Cuțu-Cuțu, te -cuțu, așteptăm aici Și am și pornit-o Mai am patru pași până la mijlocul răspântiei Trei pași, Toi? Stai, cuțu, -cuțu Nu mai înainta ha? De ce să stau? Dar cine-mi vorbește? Eu, Răspândia. te am făgăduit ție, cărbunașului și lui gaga -Ga -Ga, Să vă viu de ajutor. Da ei bine, află că numai un singur pas de desparte de o capcană Pe care vulpița a meșterit-o pentru tine O capcană vânătorească Vreau să zic așa stau lucrurile vulpița e pe aici? Da, vulpița e ascunsă în spatele teiului uh -huh. Și-ți pândește orice mișcare Dar ce faci? Fii atent! Aula, aula, n am băgat de seama și mi-am prins lamene Că veți veni pe urmele mele mm. Și am pregătit această surpriză Pentru istețul cuțu-cuțu o Ajută-mă să-mi scot labele din capcala da. Mă de nu mai pot Auși ce îndrăzeală. Să te ajut Sigur, ajută-l nu vorbești A. A, După ce am să-mi fule puișorii de aur Chiar în fața ta no, Am să te înhat și pe tine no, no, no, no. <laughs> Nici nu-i nevoie să te mai jumolezi! Ești gata jumulit <laughs> Haide Haide, vulpițo, apropie-te și scoate-mă din această capcană blestemată. Mm, am să mă apropii doar ca să văd dacă ești destul de bine prins. <laughs> Credești că vă puteți măsura cu mine. A? Vai de mine! <laughs> un capcana pe care mi-ai pregătit-o mie și pe care eu cu ajutorul răspântei am știut să o, o colegi. Da, da, da. Dar erai prins, prins M-am prefăcut că m-am prins. Te-am amăgit pe tine ca să te fac să te apropii. Ua! da, da, da, da. A fi încercat vulpița să se urce ca să vă fulece, aș fi împiedicat-o cu crângile mele. Ah. <gri> a fugit! A fugit vulpița! Fuge cu coada prinsă în capcană! Vai! Cu capcană cu <gri> Cred că nu se va mai întoarce niciodată în orașul rătănit. Mașină. Pui, pui, pui și pui, pui, pui În mașină eu vă cum Cu mașina noi pornim Cu mașina noi s so simt Hai să-l zic, Să da. ne duci la curcanul, glu, glu Chiar acolo vă și duc Vă așteaptă Vrea să vă învețe poezii și cântece Hai, hai. <sus> Să Vă spun eu, da, da, când stopui roșu te oprești, doar când e verde o pornești Bla, ga, ga, ga, așa e, așa e. Acum e iar verde, putem trece Sunt părbune, părbunaș, și sunt pildul masor Să pe toate casele, ura, ura, ura! No, no, no, no, no. Nu, nu, nu, nu-i frumos să mă zgălești pereții Nu Numai pe caiete se desenează. Cu, cu, cu, cu, am ajuns! Am ajuns. Ui, întors, gaga, ga, ga! ga. Bravo, ai făcut-o ispravă bună N-aș fi dacă nu m-ar fi ajutat prietenii mei Cuțu-cuțu, și teiu, răspânt, iar îndunica Eu, cuțu-cuțu, nu fac parte din orașul rătăniilor Dar vă sunt prieten bun. Și eu, și eu, cărbunașul De câte ori nu v-am desenat Și acum, ga gaga, ga să-ți penele și pupul Un, doi, trei, se ridică pedeapsa Cum arăt tare, mândru? Eu să-l desenez, să vadă cum arată, cât e de frumos! Da? Dar pe ce-l desenez? Da? Bineînțeles, pe un carton! Da, da, da, da. Și în timp ce voi îl vezi desena, eu cu Cip și cu Cioc îi vom cânta! Da! da. da.